де жінку сприймають одразу всю, як ріку, як гору, як ниву. Ваші жони, ниви для вас, ходіть на вашу ниву, коли забажаєте. Може, мала бодай тіло, як у той афінської гетери Фріни, що її скульптор Праксітель врятував від звинувачення в нечистивості, роздягнувши перед суворими суддями, які простили Фріну вражені небаченою красою цього тіла. Але яка краса в цій майже хлоп'ячій постаті, в тонких руках, у вузьких стегнах. Доводилося тільки дивуватися, що Сулейман знаходив у цьому тілі втіху, та ще й таку, що занедбав свій гарем, майже зовсім відмовився від нього. Може, причарувала суворого султана добрістю, що неї світилася вся ніби сонцем, не показувала суму, не відлякувала суворістю, неприступністю. Була якась ніби ручна, зграбна. Ходила вигинисто, по-кошачому, поглядами стріляла солодко, знадливо, вбивчо. І жінка без зальотності, квітка без запаху. Коли народила першого сина, відчула силу, несвідомо захотіла її випробувати. Віддаля була Віддана Сулейманові Писала щирі листи В яких виливала тугу і розпач Викликані розлукою А при зустрічах вдавала млості Напади невідомих якихось хворощів Жовкла лицем ставала схожою на безпомічного хлопчика Султанові ставало шкода її Він відпускав хорем Тоді злостився, ненавидів а зустрічав назавтра, бачив небесний її усміх і розумів, що жити без неї не зможе ніколи. То заявляла, що не прийде до нього, що все покінчено, що має він згадати про свій гарем, а вона дала йому дітей і просить звільнити її від обов'язків ложа Султанського. Тоді він благав ледь не на колінах не полишати його, падишаха, перед яким на коліна падав мало не цілий світ. І знов тяжко ненавидів її, а тоді доторк, її м'яких насмішкувати хуст до його шорсткої щоки, і небо вигравало стобарвними веселками. Вони втіха для вас, а ви втіха для них. І щоразу нагадував Хурем слова Корану про те, що не будете ви зобиджені і на фінікову плюву. «Ах, ваша величність», – покірливо схиляла голову хорем, «я тільки жінка, а жінку може зобидити кожен». Тепер, після яничарського заколоту, коли султан заради неї кинувся з ножем на призвідців, може, вперше відчула себе жінкою справжньою, якої ще не знав ніхто, про котру не здогадувалася і сама. «Гасан, а що, власне, змінилося?» Довкола та сама ворожнеча, ті самі обличчя, та сама недовіра, ті самі холодні очі гарему, і лицемірство, лицемірство, так ніби нічого і не сталося, не було пожежі, руїн, не було вбивств, не ревіли розсатаніли яничари за брамою бабусади, і не дряжали білі євних і капіджії по цей бік брами, готові утікатись від заочі, щойно вдарить у браму, все змиваючи яничарський вал». Знову строкатими та бунцями розбрилися по садах гарему безжурні одаліски, знову пасли їх очима з позакущів і деревни відступні євнухи, і, мов би, їм на догоду, що сили виказували нещиру цноту знудьговані гаремниці. Коли стрибала над водою хавузу рибина, мерщі запиналися яшмаками чи не чоловічого роду ця риба. Коли розстеляли на траві служебки скатерки з холодною бараниною, печеною птицею, солодощами, знов лунали удавано злякані зойки і затулялися одаліски то широкими фіговими листками, то зірваними трояндами, так що навіть печена птиця здавалося сміється від того лицемірства. Султанська мати не показувалася, занедужила від горя, оплакувала смерть зятя Ферхада Паші. Оплакувала нещастя, яке сталося з її донькою Хатіджею, що ледве порятувалася від озвірілих плумів. А Роксолана знала інше, оплакує свою невдачу, хотіла бачити свою невістку мертву, а та жива. Не було між ними любові і до того тепер мали запанувати ненависть неприхована.